Ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali insya'Allah ta'ala Melanjutkan Pembahasan kita pada Pembahasan terkait dengan Alwala wala wal fil-islam Kita Telah membacakan keterangan dari Asyik Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala Terkait dengan makna al-wala dan juga al-barok fil Islam. Bahasanya loyalitas adalah cinta kerana Allah dan al-barok adalah benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita jelaskan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya tali Islam, tali keimanan yang kokoh, yaitu al-hubbu fil Allah wal-bugdu fil Kata Nabi Sallallahu Sallam, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Awas aku al iman al-hubbu fil Allah wal-bugdu fil Bahawa tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam riwayat yang lain Bahawa Tidaklah tersisa kenabian Melainkan adalah Prinsip Al-hubbu fillah wal-bugdu fillah Iaitu cinta kerana Allah dan benci kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka Orang-orang yang mewujudkan Prinsip tersebut Maka dia telah menyempurnakan keimanannya sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabballaha wa abghadallaha wa atallaha wa mana'allaha faqad istaqmalal iman barang siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah dan mencegah karena Allah subhanahu wa taala maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya Demikian pula kita telah membacakan hadis yang dikutipkan oleh penulis Syekh rahimahallahu taala yaitu keutamaan orang-orang yang mewujudkan prinsip tersebut yakni al bara al wala wal bara benci karena Allah loyalitas dan apa uh karena Allah al wala atau loyalitas di atas keimanan dan keislamannya dan juga sebaliknya benci karena Allah yakni bersepas diri karena Allah subhanahu wa ta'ala Yakni Di dalam Agamanya Di dalam keislamannya, keimanannya Dia membenci Tidak lain dan tidak bukan karena Orang-orang yang menyelisihi Keislaman atau keimanannya Orang-orang yang melakukan kekufuran, syirikkan atau kebidahan atau kemungkaran maka mereka membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keutamaan mereka akan memancarkan cahaya pada wajah mereka di hari kiamat kelak. Kemudian mereka Ditempatkan oleh Allah Taala di atas Nur, di atas cahaya, sehingga para nabi dan para syuhada cemburu dengan kedudukan mereka di hari kiamat kelak. Sehingga sahabah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah mereka tersebut, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab mereka adalah kaum Ta'habu biruillah. غير أرحام بينهم ولا أموال يتاعونها mereka kaum yang saling mencintai karena Allah bukan karena hubungan nasab atau rahim bukan pula karena harta hubungan harta yang mereka saling memberi tidak tetapi hubungan mereka adalah karena roh Allah Subhanahu wa taala maksudnya karena agama Allah Subhanahu wa taala karena Islam karena Al-Qur'an dan Sunnah. demikian barakallahu fikum maka mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala la ya khafuna idza nas. mereka tidak takut di mana manusia merasa takut dan mereka tidak pula bersedih di mana manusia atau walaupun manusia bersedih kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Yunus pada ayat ke-62. Allah taala berfirman, "Ala inna aulia Allahila khaufun 'alaihim wa yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah taala tidaklah mereka itu takut, tidak pula bersedih. Naam, Karena mereka benar-benar membangun muamalah Amalan-amalan mereka dalam kehidupannya di atas prinsip tersebut. Yakni al wala wal-barak. Sehingga mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih selama benar-benar mereka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selama mereka istiqomah di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di atas Al-Quran dan Sunnah. Demikian barakallahu fikum. <tuh> sehingga sebagian para salaf berkata barang siapa yang mana habba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa inna ma tunalu wilayatullahi bidhalik walan yajida 'abdu ta'am aliman wa in kathrat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik para salaf mengatakan barang siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah atau memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya dengan itulah perwalian kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala akan dicapai. Dengan prinsip tersebut, kecintaan Allah Subhanahu wa taala dapat diraih oleh seorang hamba. Walan yajida 'abdun tu'mal iman dan seorang hamba tidak Bisa merasakan manisnya keimanan. Walaupun solatnya, puasanya banyak. Walaupun ibadah-ibadahnya banyak. Tetapi, dia tidak akan bisa merasakan hakikat manisnya iman. Hatta yakuna kadhalik. Sampai mereka itu mewujudkan prinsip yang mulia ini. yaitu al-hubbu filla wal-bubdu filla atau al-wala wal-bara. Wa kada sarat ammatu mu'akhotin nasa ala amrit dunia. Wadhalika la yujidi ala alihi syai'an Adapun kenyataan Kata sebagian ulama salaf Bahawa umumnya manusia ke mayoritasnya Mereka berkasih sayang bersaudara Bukan karena cinta karena Allah Akan tetapi dalam perkara dunia Sehingga mereka berkasih sayang Mencintai karena dunia Ketika dunia tidak terwujudkan Maka mereka membenci Naam, wadzalika la yujri ala ahlihi syai'an. Sikap yang demikian tidaklah sama sekali akan memberi manfaat kepada, pelik, kepada pemiliknya atau pelakunya. Naam, di sini menunjukkan barakallahu fikum apa yang diucapkan oleh sebagian para salafuna salih, para ulama-ulama pendahulu kita yang saleh ini sangat benar sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian Barakallahu Fikum Walhasil para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak takut dan tidak sedih Walaupun kebanyakan atau seluruh manusia meninggalkannya Selama dia komitmen di atas agama Allah Di atas Al-Quran Di atas sunnah Rasulnya Alaihi Wasallam, Di atas amalan-amalan para sahabat Sahabat Rasulullah Ridwanullah Alaihim Jami'an dalam sebuah riwayat yang di dalam Sahih Al Bukhari dari Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang seorang hamba Allah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia itu benar-benar ikhlas dan tidak peduli apapun yang dia lakukan. Yang ditugaskan di dalam jihadnya selama dia berada di atas perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa Sehingga walaupun dia itu ditugaskan dengan tugas yang berat dan tugas itu di kebanyakan mata-mata manusia adalah tugas yang rendah. Namun jika itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia ridha dan menjalankan tugas itu. Naam, sehingga dia ditugasi di barisan yang terbelakang. Naam, yaitu memungut mayat-mayat kaum muslimin atau orang-orang yang terluka dari para mujahidin di pungut dan diangkat oleh mereka kemudian diobati dan seterusnya dari tugas-tugas yang tidak terlihat di mata mata manusia namun mereka menjalankannya karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak peduli dengan penilaian manusia sehingga orang yang seperti ini dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kelompok yang lainnya Yaitu orang-orang yang mau menerima tugas itu kalau mendatangkan keuntungan dunia, nafsim. Sehingga ketika diberi dia rido, ketika dia tidak diberi dia murka. Maka yang seperti ini celaka, kata Rasulullah SAW. Dia akan mu'ad nar, terancam dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahsila barakallahu fikom. Hadis tersebut. Di awalnya Rasulullah Sallallahu SAW menyebutkan tentang Celaan terhadap Ahlul dunia Pengekor-pengekor dunia atau pengikut-pengikut dunia Ta'iba ahlul dinar Ta'iba ahlul dirham Apa? Ta'isa Ta'isa wan takas Fa'idha syi'ka falan takas Naam Celaka penghamba-penghamba dinar Penghamba-penghamba dunia Ya'ni pengikut-pengikut dunia yang mengukur segala sesuatu dengan keuntungan dunia celaka dan celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan terseret di atas wajah dan hidungnya di dalam api neraka Naam waliyadu in utiya radiya wa in lam yu'ta yu sakhit yaitu ketika dia diberi dia ridha ketika tidak diberi dia murka Naam demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan di dalam hadis beliau yang mulia Yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya Kemudian Rasulullah mencontohkan dua Kelompok manusia tadi Yang pertama adalah penduduk surga Dan yang kedua adalah Penduduk neraka Nas'allah assalamatawal afiyah Nah, oleh karena itu barakallafikum uh, Para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Selalu Mengukur segala sesuatu dengan agama Allah, dengan kecintaan, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Naaam. Maka sejauh itu mereka mencintai dan sejauh itu pula mereka membenci. Demikian para Kalifikum. Selanjutnya, Asy'ikh rahimahullahu Taala menjelaskan tentang awliyau rahman wa awliyau syaitan, yaitu siapakah wali-wali Allah yang maha rahman dan siapa perwalian para wali-wali syaitan? Walhidu billah. Nah maka beliau menjelaskan awliyau rahman humul minun al muttaqun al mutamasiqun abil kitab was sunnah. Kalau Allah Taala Allah Inna awliyaa Allah la khawf alaihim walahum yahzanun. Aladin aman wa kano yattaqoon. Wala Sallallahu alaihi wasallam. Inna ma waliyya Allah sawa salihul muminin. Mufakkan alaih. Wal wali Allah yang maha rahman adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang komitmen berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah Nabi nya Sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam ayat yang telah kita isyaratkan tadi Dalam surah Yunus Dan ayat-ayat yang lainnya ala Inna ma'ala inna aulia Allah Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Wali-wali Allah La khaufun alaihim walahum yahzanun Mereka tidak punya Mereka tidak merasa takut Mereka tidak pula bersedih Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mawaliyi Allahu wasalihul mu'minin. Sesungguhnya hanyalah perwalianku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari kaum mu'minin. Naam. Demikian barakallahu <tuh> Sepantasnya bagi seluruh kaum mukminun. Menjadikan perwaliannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadikan teman dekatnya, kekasihnya di dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hamba-hamba Allah yang salihul muttaqun. Salih dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mereka itu <coughs> selalu ditolong oleh Allah. <coughs> Mereka itu selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dan... Sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadithul kursi yang ma'ruf. Yang menjelaskan tentang mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka itu orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib-wajib yang difardhu demikian pula menegakkan yang sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadisul qudsi hadis yang cukup panjang yang sering kita dengarkan barakallahu fikum dan ini dalil yang menjelaskan tentang perwalian para wali-wali Allah subhanahu wa taala Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith Al-Qudsi. <tuh> Man adhani waliyan faqada adhantuhu bilharb. Barang siapa yang mencela perwalianku kata Allah. Berarti sama dengan dia membuka permusuhan terhadapku. Nah, siapa yang mencela wali-wali Allah. Dia berarti membuka perangan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala Siapakah yang akan membuka perang kepada Allah terhadap Allah Jalla wa ala nah, dari seluruh makhluk ini Barakallahu fikum kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mataqarraba wa, ma, wa, wa wa la yazalu abdu yataqarraba ma mataqarrab bi syai'in ahabbu ilayya mim ma aftaratuhu Tidaklah hambaku itu mendekatkan diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah, melainkan dia menegakkan yang aku wajibkan atasnya. <coughs> Ini yang pertama para khalifah. Si kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah adalah orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib. Seluruh hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya, sallallahu alaihi wa wasallam. Mereka komitmen dengannya, istiqomah di atasnya. Kemudian Allah Taala berfirman. walaya zalo abdi yatakorrobu ilaya bin nawafil hatta uhibahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada Aku setelah yang wajib-wajib tadi, yaitu ditambah dengan yang sunnah-sunnah. <tuh> An nawafil hatta u'hibbahu hingga Aku mencintainya. Naam, orang yang komitmen di atas yang wajib dan menambah dengan yang sunnah sunah menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa idza ahbabtuhu untu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in saalani law atiyannahu wa la in ista'adhani law jika aku mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi penglihatannya, Aku menjadi tangannya. Aku menjadi kakinya. Jika dia meminta kepada aku, aku akan memberikannya. Jika dia memohon perlindungan kepada aku, maka aku melindunginya. Demikian barakalafikum keutamaan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang komitmen di atas yang wajib dan yang sunnah. Dan mereka selalu Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian barakallahu fikum. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dari para wali-wali Allah Dengan derajat-derajatnya yang berbeda-beda Yang tertingginya adalah Golongan yang disebut dengan Golongan as-sabikuna bil-khayrat. Orang-orang yang terdahulu dalam segala kebaikan. Yang berlumba-lumba dalam segala kebaikan. Ini golongan yang tertinggi barakallafikum. Atau disebut juga dengan al-mukarabun. Orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Waqiyah, di awal ayat dan juga di akhir daripada ayat dari surah Al-Waqiyah. Dari tiga uh, golongan wali-wali Allah Ta'ala yang tertinggi adalah Al-Muqarrabun. Mereka itu yang komitmen di dalam, yang wajib dan yang sundah sunah Kemudian yang kedua, mereka itu Ashabul Yamin atau Enam uh, disebut juga dengan al Mukhtasidun, iaitu yang pertengahan, ya golongan kanan. Mereka ini adalah orang-orang yang komitmen dengan yang wajib, ya walaupun mereka terkadang meninggalkan yang sunnah-sunnah. Walaupun mereka meninggalkan yang sunnah, ya hukum yang mustahab bukan yang wajib, tapi yang mustahab. Ya, mereka tinggalkan tetapi dalam hal yang wajib mereka benar-benar menjaganya. Naam. Mereka ini golongan yang kedua. Yang di bawah dari golongan yang pertama tadi. <coughs> Naam. Fikum. Maka ini dua tingkatan perwalian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka itu dijamin langsung menduduki syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka ini tanpa melalui proses neraka Kelongan yang pertama juga adalah masuk di dalamnya Orang-orang yang Masuk dalam surga tanpa Hisab dan azab Tanpa melalui proses perhitungan amal Tanpa ada siksaan sedikit pun Mereka masuk langsung Dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya Walhasil barakahlavikum uh, golongan kaum mukminin kaum muslimin muslimat mukminat ini ada tiga derajat tiga tingkatan tingkatan yang tertinggi adalah yang mereka itu mukarrabun ya atau ashabi kubnabil khayrat yang komitmen dengan yang wajib dan yang sunnah sunnah Komitmen dalam meninggalkan yang haram dan yang makruh-makruh. Nah, kemudian golongan kedua, komitmen di dalam menegakkan yang wajib. Walaupun dia meninggalkan yang mustahab-mustahab, tetapi yang wajib benar-benar dijaga. Begitu pula dalam hal yang haram dia tinggalkan, walaupun terkadang eh, dia melakukan yang makruh. yaitu yang dilakukan tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. <tuh> Golongan yang ketiga yang terendah dari golongan orang-orang muslimin, kaum muslimun adalah golongan yang kiri. Naam, atau orang-orang yang dhalimun linafsi. Orang-orang yang mendhalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka mereka ini bertingkat-tingkat pula. Dari golongan kiri ini bertingkat-tingkat Barakalafikum Orang-orang yang mendolimi dirinya Itu bertingkat-tingkat Ada yang Berat dosanya Lebih berat dari amal kebaikannya Maka dia melalui proses api neraka Ada yang seimbang Amalan kebaikan dan keburukannya Maka dia di Hukum oleh Allah Ditempatkan di tempat yang tinggi Yang dikenal dengan al araf. Lalu mereka ditempatkan dengan waktu yang Allah tetapkan Tetapi mereka penuh dengan rasa takut Ketika melongo kepada penduduk surga Dia meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai penduduk surga Ketika diperlihatkan penduduk neraka Mereka ketakutan dan berlindung kepada Allah Ta'ala Untuk dimasukkan ke dalam golongan api neraka tersebut Naam demikian Allah sebutkan di dalam suratul al-araf walal araf rijalun ya'rifuna kullan kullam ya di atas al-araf ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah taala yang mereka melihat dengan tanda-tandanya masing-masing yakni ketika diperlihatkan penduduk surga dan mereka juga diperlihatkan dengan penduduk api neraka Naam maka itu cukup Menjadi semacam hukuman Bagi mereka -fikum. Sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala Kemudian Allah mengampuni dosanya Dan memasukkannya ke dalam syurga Naam. Demikian Dari wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kita wajib Mewujudkan cinta Dan kebencian kita Sesuai dengan tingkat Kesolehan seseorang, demikian pula sesuai dengan tingkat kejahatan seseorang atau kejelekannya. Nah, maka ini wajib untuk diwujudkan dan diketahui oleh kaum Muslimun, karena ini salah satu bagian dari prinsip-prinsip akidatul Islam. Salah satu dari prinsip-prinsip aqidah di dalam Islam. Nah, adalah prinsip al-wala wal-baro ini. Dan juga berulang-ulang kita sebutkan dalil terkait dengan prinsip ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Di dalam akhir dari surah Al-Muja adalah Allah Ta'ala jelaskan. Bahawa tidak boleh orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai musuh-musuh Allah. ya Tetapi wajib dia membencinya. Nah, sebaliknya pula tidak boleh membenci orang-orang yang... apa komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan sunnah ya dalam menegakkan tauhid Sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya maka wajib kita mencintai mereka. Naam. Sehingga barakallahu fikum eh uh, yang tertinggi dari amalan para wali-wali Allah adalah tauhid. Ya. Kemudian seterusnya birrul walidain. Naam. Dan yang tertinggi dari uh, sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah asyirkun, perbuatan syirik, kemudian setelah itu bid'ah, kemudian setelah itu dosa besar. Naam, maka kita membangun kebencian kita karena Allah di atas hal-hal tersebut. Begitu pula kita membangun kecintaan kita karena Allah di atas ya hal-hal yang diamalkan oleh hamba hal-hal yang dicintai oleh Allah Taala tersebut sesuai dengan tingkatan-tingkatannya barakah fikom <tuh> nah mulai hasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita bacakan dalam hadis yang dinukilkan oleh Al Sheikh Rahimahullah kata beliau inna ma waliyallahi wasalihul mu'minin hanyalah perwalianku adalah Allah subhanahu wa taala dan orang-orang solehnya dari kaum mukminin. Naam. Maka ini yang wajib kita jadikan sebagai perwakilan dalam kehidupan kita. Naam. Kemudian Syekh menjelaskan manhum auliyaus syaitan. Sebaliknya siapakah wali-wali syaitan itu? Maka Beliau berkata, Rahimahullah, wali Awliya'u syaitan adalah Humu'l-mukhalifuna lil-rahman. Layal-tazimuna bil-kitabi wassunna Ashabil bidak wal-ahwa' Yada'una gaira Allah Wayumkiruna uluwallah ala arsihi Yadribuna anfusahum bil-hadid Wayakuluna an-nar Wa gairahuma Min-ma'min a'amalil majusi wassyaitan Kala'allahu ta'ala Wa man ya'asyu an-dhikr al-rahman Nuqayyid lahu syaitanam Wahyu Allahu karim. Wainnahum la yasuddunhum anis sabil. Waih sabun annu muhtadun. Hatta ida Qala ya lai taba'ini wabainak. Baad al mashriqaini fabi sal Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Allah Taala. Mereka tidak komitmen dengan Al Quran dan Sunnah. Mereka berteman dengan pelaku-pelaku bid'ah. Mereka dan juga kepada pengekor-pengekor hawa nafsu. Mereka berdoa kepada selain Allah Mereka mengingkari sifat ketinggian Allah Di atas arusnya Mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Mereka memukulkan diri-diri mereka dengan besi Mereka makan api dan sebagainya Dari amalan-amalan majusi dan syaitan Maksudnya melakukan sihir-sihir ya, Ilmu-ilmu kekebalan dan lain sebagainya Naam dari perbuatan apa amalan-amalan sihir atau yang semakna dengannya. Naam. Maka semua itu adalah kemungkaran barakallahu fikum bahkan menyerupai dari amalan-amalan Majusi. Majusi yang memiliki mempertuhankan api. Naam. Ada Tuhan terang dan Tuhan gelap. <tuhankan> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُواً ذِكِرُ rahman. Barang siapa yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, نُقَيِّدْ لَهُ syaitanan. Maka kami ikat dia dengan syaitan, فَهُوَ لَهُ قَرِينًا Maka syaitan itu menjadi temannya. نَسْلَ اللَّهُ السَّلَمُ وَالْعَفِيَةُ Ini orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah. berpaling dari amalan-amalan para salaf para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan dijadikan berkawan dengan syaitan dan syaitan yang akan mengendalikannya wa innahum layasuddunahum anis sabil dan benar-benar syaitan itu akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus dari jalan yang benar wayah sabuna annahum muhtadun akan tetapi mereka itu menyangka bahawa mereka berada di atas petunjuk Perhatikan Barakalafikum Sudah terdahulu Kita menukilkan firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain Ayat ini di dalam surah az Zukhruf Ayat 36 dan uh, seterusnya Pada ayat yang lain di akhir dari surah Kahfi Kita telah bacakan pada pertemuan sebelumnya Ayat yang semakna dengan ini Yaitu orang-orang yang dzalla dzalla sayyuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang-orang yang menyeleweng amalannya. Ya, kalau dalam bahasa dalam lafadz dari ayat tersebut, alladina dzalla sayyuhum dzalla, iaitu sesat. Ya, namun kalau kita menggunakan bahasa sesat dalam bahasa Indonesia ini. Kesannya sangat apa ekstrim. Ya. Kesannya. Namun begitulah Al-Quran. Membahasakan. Kata dholak yakni dholal. Kalau bahasa Indonesia-nya sesat. Sa'yuhum. Kata Allah tersesat amalannya di dunia. Bahkan tetapi. Wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka menyangka bahawa mereka orang yang paling baik dalam beramal. Ya Di dalam ayat ini Allah sebutkan. Orang-orang yang berpaling dari agama Allah dikawankan dengan syaitan. Kemudian syaitan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Tetapi mereka ini menyangka. Wayah mereka menyangka bahawa mereka itu di atas petunjuk. Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksudkan pada ayat ini. Dan juga pada suratul kahfi. Iaitu orang-orang yang terjerembab dengan subuhat yaitu pengkaburan di dalam agama sehingga pandangannya terbalik yang benar dipan, dipandang sebagai batil yang batil dipandang sebagai hak terbalik yang syirik dipandang sebagai uh, tauhid yang tauhid dipandang sebagai syirik yang sunnah dilihat sebagai bidah yang bidah dipandang sebagai sunnah terbalik ya al-haq dipandang sebagai al-batil dan seterusnya barakallahu fikum ya ini namanya syubhat Tipu daya syaitan, kata Imam Ibn Al-Qayyim Yang lebih parah itu syubahat Daripada syahwat Syahwat itu Maksiat Minum khomer Bersina um, misalnya, bermain judi, merampok Itu syahwat namanya Ya, Nah, ada tipu daya syaitan yang lebih berat dari itu Namanya syubahat Syubahat ini pengkaburan artinya Syaitan mengkaburkan pandangan seseorang, dihiasi sehingga terbalik pandangannya. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Nah ini yang dimaksud dalam ayat-ayat yang seperti ini, Barakallahu Fikm. Nah, sehingga ini berat pelakunya untuk bertobat kepada Allah. Ya Sangat sulit karena dia terjatuh dalam hal yang dia anggap itu kebenaran dianggap sebagai ibadah padahal itu keliru bukan beribadah tetapi itu ya perbuatan dosa seperti bidah-bidah di dalam Islam. Naam, makanya saya telah bacakan hadis Nabi kita SAW yang disahihkan Imam Al-Albani atau dihasankan oleh beliau rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Inna Allah hajaba tauban kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atuhu." sesungguhnya Allah menutupi pintu tobatnya orang yang melakukan beda sampai dia mau meninggalkan bedaannya. Demikian ehwanifidin maashir muslimin rahimani warahimakumullah. Nah itu terkadang atau banyak sebabnya adalah karena berteman, ya, karena temannya, pengaruh dari kawannya yang dekat. Makanya di lanjutan ayat ini. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hatta idaja ana kala ya lay ya lay tabeini wabeinak bugar al al mashriqani fabi isal hingga ketika dia datang kepada kami kala ya di hari kiamat ketika orang-orang yang terkena shubhat ini tadi yang menyangka dia di atas petunjuk datang menghadap kepada Allah di hari kiamat ya dia berkata Ya laita baini wa bainak bu'da al-mashriqain fa Dia berkata, orang ini kepada temannya yang mempengaruhi dia, yang memberi pengkaburan kepada dia, ya, wahai andeka ta antara aku dan engkau dijauhkan oleh Allah antara timur dan barat. Ya, fa biisal sesungguhnya engkau adalah sejelek-jelek teman. Ya, dia menyesal. Kenapa saya berteman sama anda dulu? Setelah Allah tunjukkan di hari kiamat Bahwa ternyata Ya, temanmu itu adalah teman yang Yang buruk Yang menjermuskan Engkau ke dalam Keburukan atau kejelekan Nah, tetapi Engkau menganggap itu Petunjuk Ya, ini ketika di dunia Barakalofikum <tuh> Ya, ayat yang sebisal dengan ini juga Ya, terdapat dalam ayat-ayat yang lain Penyesalan orang-orang yang dia mengikut karena bukan di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tetapi sekedar dia mengikut ya kepada temannya tersebut. Maka dia menyesal bahkan dia berdoa di hari kiamat kelak ya atihi mudofai ini min al adabi wal anhum kabira. Ya Allah berikan kepada orang ini yang dia ikuti di dunia siksaan dua kali lipat. Dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Naam. Maka dia menyesal barakalafikum. Wallahu ta'ala a'lamu besawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. karena waktu salatul isya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dakwanaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.